İndi isə İmam Həsən əleyhissalamın Muaviya ilə bağladığı sulh sazişinin səbəblərini və onun əhəmiyyətini dərk etmək üçün tarixi səhifəliyəyik və bunu tarixi faktlara istinad edərək araşdıraq. İlk öncə deməliyik ki, tarixin həmin böhranlı dövründə İmam Həsən əleyhissalam sulh sazışı bağlamaq məcburiyyətində qaldı. Yəni o bir sıra cəhətləri nəzərə alıb sulhdən savayə çıxış yolu görmədi. Belə ki, həm İslam məmləkətinin daxili vəziyyətini, həm də İslam hökumətinin xarici siyasətini, üstəlik də öz döyüşçülərinin zəif ruhiyyəsini nəzərə alan İmam Həsən a.s. döyüşü dayandırmaq və müabiyyə ilə sülh sazışı bağlamaq məcburiyyətində qaldı. İndi isə həmin amilləri ayrı-ayrılıqda araşdıraq. XARICİ siyasət, müsəlmanların qarşı durması və bir-birləri ilə vuruşması heç də İslam cəmiyyətinin xeyrinə tamamlanmayacaqdı. Çünki müsəlmanlardan zərbələr alan Şərqi Roma İmperiyası bu məğlubiyyətlərin əvəzini çıxmaq və İslamın yayılmasının qarşısını almaq üçün əlverişli bir fürsət axtarırdı. İmam Həsən əleyhissalamın müaviyyə ilə döyüş xəbərini eşidən Romalılar öz məqsədlərinə çatmaq üçün yaxşı bir fürsətin yarandığını təxmin etdilər. Buna görə də, müsəlmanlardan əvəz çıxmaq üçün böyük bir qoşunla müsəlman torpaqlarına hücuma hazırlaşdılar. Sizcə belə bir vəziyyətdə, ümdə vəzifəsi İslam dinini qoruyub saxlamaq olan İmam Həsən əleyhissalamın İslam hökumətinin varlığını hədələyən bu təhlükəni dəf etməkdən ötürü sülh sazişi bağlamaqdan başqa bir çıxış yolu vardırmı? Tanınmış tarixçi Yəqubi yazır. Muaviyyə İmam Həsən əleyhisselamla sülh sazişi bağlayıb Şama geri döndükdən sonra ona xəbər çatdı ki, Roma imperatoru İslam torpaqlarına hücum etmək üçün böyük və təsizatlı bir qoşunla Romadan hərəkət etmişdir. Elə böyük bir qoşunla üzləşməyə hazır olmadığını bilən Muaviyyə onlara sülh sazişi təklif etdi. Və bunun müqabilində Şərqi Roma imperiyasına 100 min dinar ödəməli oldu. Bu tarixi fakt göstərir ki, Roma İmperiyası müsəlmanlar arasında yaranan qarşı durmadan istifadə edib, onlara hücum etməyi planlaşdırıbmış. Təbii ki, bu, İslam dinini çox ciddi bir təhlükə qarşısında qoyacaqdı. Əgər belə bir vəziyyətdə İmam Həsən ə.s. müaviyyə ilə buluşmağı davam etdirsə Nəticədə qalib gələn Şərqi Roma İmperiyası olacaqdır. Ancaq İmam Həsən ə.s.un uzaq görənliyi, ədbiri və güzəşdi sayəsində İslam dinini hədələyən bu təhlükə dəf oldu. İmam Bagir ə.s. İmam Həsən ə.s.un attığı bu addıma irad tutan bir şəxsə belə buyurmuşdu. Əgər İmam Həsən ə.s. müaviyyə ilə sülh sazişi bağlamasaydı, İslam dini böyük bir təhlükə ilə özləşəcəkdir. İmam Həsən əleyhissalamın qoşununda daxili vəziyyət Qeyd etmək lazımdır ki, döyüş meydanında düşmənə qalib gəlmək üçün silah sursatdan əlavə döyüşçülərdə mübarizli ruhiyyəsi və birlik olmalıdır. Əks təqdirdə məqlubiyyətdən başqa bir nəticə əldə olunmayacaqdır. İmam Həsən ə.s-ı sür sazişi bağlamaq məcburiyyətində qoyan amillərdən biri də, məs döyüşçülərinin süslüyü və iradəsizliyi, eləcə də qoşunun daxilindəki fərakəndəli yol.